ЕДНО СТАДО Неделни беседи, девета серия Беседа от учителя, държана на 23 януари 1927 г. в град София. И ще бъде едно стадо и един пастир. От памти века още между всички органически същества се забелязва стремеж към обединение. Този стремеш отчасти може да се уподоби на групирането на овце в едно стадо. Овцете се намират в стадно състояние, но това още не определя стадото. Обаче стадното състояние изключва всякакво съзнание. Защо? Защото в стадно състояние може да се намират и пясъчните зранца, които нямат съзнание. Но обединението като съзнателен процес... Представлява вътрешен стремеж във всяко живо същество. Всяко живо същество се стреми да се обедини, да се съсредоточи към нещо. Казвам, ние говорим за ума, за сърцето, за волята, за душата и за духа на човека. Но къде всъщност е човекът? Ще кажете, че човек се намира в тялото си. Ако човек се намира в тялото си, неговото тяло трябва да бъде всякога бодро, никога да не отпада. А ние виждаме, че то отпада. Ако човек се намира в очите си, те никога не трябва да се затварят. А ние виждаме, че учите се затварят. Ако човек е в ушите, те никога не трябва да оглушават. А ние виждаме, че ушите понякога оглушават. Ако човек живее в мозъка, Мозъкът никога не трябва да прекъсва процеса на мисленето. А ние виждаме случаи, когато мозъкът на човека се парализира, не може да мисли. Значи, в човешкото тяло няма определено място, на което можем да посочим, че тук или там живее човекът. Обаче, човекът се проявява чрез своето тяло. Всяко място през което се проявява човекът, ние наричаме същина на разумния живот, който знае това място. Той е придобил закона на безсмъртието. Силата на човека седи във вътрешното единение, вътрешното единство, до което той е достигнал. Това място в човека е недостъпно. Всеки, който е придобил вътрешното единство в себе си, той се отличава с дълбок вътрешен мир, с голямо равновесие. Никакви външни промени не са в състояние да разклатят мира и равновесието на този човек. Днес всички хора се поддават на външни промени. Срещате един човек весел, разположен, но след няколко часа разположението му изчезва. Срещате друг човек. Здрав, бодър, след няколко часа го виждате посърнал, болен. При тези промени в състоянието на човека не може да има единство, нито в мислите, нито в чувствата, нито в действията му. Докато е здрав, той мисли едно. Като се разболее, мисли друго. Когато обича, той мисли да направи едно. Когато мрази, той мисли да направи друго. Къде е човекът? Където има обичи омраза, там истинския, разумния живот не се проявява. Там има деятелност, има проява на човешкия живот, но смисълът на живота не е в контрастите. Казвате, аз обичам еги кой си човек. Кое е именно обичате в него? Ума. Къде е умът на човека? Той е все едно да ви запитат, кое е ценното в Библията. Един ще посочи известни места от Библията, втори ще посочи други някои и така нататък. Обаче важно е да се каже, кое място в нея представлява единството, единението. Единението, единството се намират вън от Библията, а не вътре в нея. Сега, за изяснение на мисълта си ще ви преведа следния пример. Представете си, че вие имате едно пияно или един орган. Това пияно за нас е до толкова важно, доколкото чрез него може да се прояви реалността или разумността на живота. Къде се крие тази разумност? В самото пияно или някъде извън него? Разумността ще се прояви чрез онзи пианист и изпълнител, който ще седне пред пианото, ще извири едно парче и след това ще се отегли на страна. А пианото ще остане също така безгласно и глухо, каквото е било и преди това. Значи реалното, разумното не е нито в пианото, нито в неговите клавиши, а в натискане на клавишите от някое разумно. Същество. Ще се разнасят хармонични звукове, а ние, които слушаме, казваме, еди кой си свири на пияно. Значи звуковете, които се предават чрез клавишите, са отглас на разумното в човека, който свири. Ето защо, когато някой свири на пияно, например, ние харесваме неговото свирене. Друг някой свири не ни харесва. Обикновено, когато обичаме някого, ние харесваме всичко, каквото той прави. Пели, говорили, свирили, ли, свири ли, ние намираме, че всичко е добро и хармонично. Закон е това. Обичаме ли някого? И глупостите му търпим. Не го ли обичаме? И божествени работи да върши, казваме. Това нищо не струва. Следователно, разумните неща в света не се определят от техните външни качества, а от това, което е в нас. Как ние гледаме на тези неща? И тъй, каквото върши човек, трябва съзнателно да го проучава и наблюдава. За всяко нещо той трябва да си дава отчет. Легне ли вечер да спи, човек трябва да се запита, къде ще бъда по време на съня? Къде отивам? Рече ли да говори? Нека проследи с каква дума, с каква мисъл започва разговора или речта си. В какво се проявява единството на вашите мисли, чувства и действия? Мнозина оставят разрешението на този въпрос в бъдещето и казват, като отидем на онзи свят, тогава ще се занимаваме с тази работа. Сега не занимават по-близки до нас въпроси. Да се мисли така, това е чисто материалистическо гледище. Онзи свят, за който говорите, е този свят, в който сега живеете. Нещата трябва да се разбират по същина, а не само по външната форма или състояние. Например, казвате за някой човек че лицето му се е изменило, че очите му светнали или пък изгаснали. Всъщност, нито очите на този човек са светнали, нито лицето му се е изменило. Когато очите на човека изглеждат по-светли, това показва състоянието на неговия ум. Когато пък изглеждат по-тъмни, това показва състоянието на неговия стомах, значи има някаква връзка между вътрешните състояния на човека и външното изражение на неговите очи и лице, но сами по себе си очите не могат да станат нито по-светли, нито по-тъмни. Също така и клавишите на пияното сами по себе си не могат да бъдат музикални. Музикалността им седи вън от тях, в лицето, което ще свири на пияното. Обаче, все пак има известна връзка между пианиста и клавишите. Той удря на клавишите, които докосват известни струни. Тези струни произвеждат известен род трептения, които идат от специална среда. Значи музиката не се произвежда на физическия свят, а в един повъзвишен свят. По същия начин... Когато става въпрос за възприемане на известни образи и впечатления от външния свят, пак се извършва един скрит вътрешен процес в нас, след което ние имаме представа за образа. Например, вие виждате един човек и казвате, виждам един такъв и такъв човек, и започвате да го описвате. Как става това виждане? Светлината, която иде от този човек, пада в очите ви където се пречупва и после отразява. По този начин светлината се трансформира няколко пъти във вашите очи и вие получавате известно впечатление за този човек, за този образ и вече можете да го опишете с най-големи подробности. Тъй, защото, ако в окото не става този вътрешен процес със светлината, по механически начин, вие не бихте могли да получавате никакви впечатления от външния свят. Влезете ли в интимна вътрешна връзка с трептенията на светлината, която излиза от даден човек, вие се свързвате с него, създавате истинско трайно приятелство във вечността. Много от сегашните връзки между хората могат да се уподобят на състояния, Предизвикане от известни болести от тях. Някой човек страда, например, от огненица. И в това състояние той бълнува, говори за майка си, за баща си, за брата си, за сестра си, за някои приятели, иска да ги види. Но всичко това продължава, докато и огненото състояние трае. Минали болестта и връзките се прекъсват. Подобно нещо представлява и равността в човека. Богатия човек ревнува. Защо? Да не вземат къщата му. Ученият изобретател ревнува. Защо? Да не открадне някой изобретението му. Религиозният ревнува. Защо? Да не изгуби своето верою. Влюбеният ревнува. Защо? Да не изгуби своята любов.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 А хората мислят, че имат любов, че имат вяра или пък, че разполагат с някакво богатство. Питате, на какво се дължат тези големи страдания в света? Страданията се дължат на голямата разпокъсаност в мислите, желанията и действията на човека. Или с други думи казано, отсъствието на единство... На единение в мислите, желанията и действията на човека произвеждат страданията. Дойде ли едно малко препятствие в живота на човека, то предизвиква веднага прекъсване на неговите мисли. Те пък произвеждат прекъсване в чувствата и той започва да страда. Най-малкото съмнение също така създава страдания. Казвате, ние вярваме в Бога там истинска, положителна вяра ли е тази, която се прекъсва от най-малкото съмнение. Всичко, което иде отвън и прекъсва връзката в нашите мисли и чувства, е една самоизмама, която обаче показва, че ние още не сме дошли до същността на нещата. Дойдем ли до същността на нещата? И ние другоя, че ще действаме. Тогава никой не ще може да постави граница между Бога и човешката душа. Когато Христос казва, овцете, които отец ми е дал, никой не може да вземе от ръката ми, той е подразбирал именно вътрешното единство, вътрешното единение. Следователно, ние не трябва да се безпокоим от това, че някой може да вземе вярата или любовта ни или нещо друго. Всяко нещо, което се взема от нас, то е заблуждение. Радвайте се, че сте се освободили от едно заблуждение. Защо ви е това заблуждение? Съвременният свят е пълен с заблуждение. Има хора, които след 10 годишен на религиозен живот стават безверници и казват «Ние сме били заблудени досега. Добре, че се освободихме от тези заблуждения». Има случаи пък, когато хора, които са прекарали 10 години в голямо безверие, стават религиозни и казват: Добре, че намерихме правия път. Питам, кои от двете категории хора са действително на правия път? Нито едните, нито другите. Защо? Защото религиозните хора са попаднали точно на мястото на безверниците, а безверниците са попаднали на мястото на религиозните. Но и едните, и другите не са убедени в своите възгледи. Утре те пак ще се изменят, ще излязат от това положение. Това е едно подхвърляне, подобно на онова, което учените правят в своята реч. Тези прехвърления наричат... В бетнати изречения Когато трябва да се говори за истината, в съвременните хора се забелязва вътрешен страх да не изгубят живота си, да не се лишат от същността на нещата. Ако е въпрос за изгубване на живота или отлишаване на същността в живота, всичко това е отдавна загубено. Под думата живот се разбират самостоятелните. Благоприятните условия, при които душата може да се развива. Под смърт се разбира лишаване на душата от тия условия. Ако човек може да умре в затвора от глад, или ако могат да отнемат живота му, както соколът отнема живота на някоя птичка или вълкът на някоя овца, какъв човек може да се нарече той? Обаче трябва да се знае че човек още не живее в реалността. Ако една негова мисъл или едно негово чувство се проявява и изгубва, той не живее в полето на реалността. В реалния живот не стават такива резки промени. Този живот е живот на единство. Живот на безсмъртие. Единството е раят за човешката душа. Това единство мечтая всеки човек и казва, след смъртта си ние ще отидем в рая. Ще ви разкажа един анекдот за един свещеник и неговата незбъдната надежда да отиде след смъртта си в рая. Този свещеник казвал на своята попадия, ако се случи да умра по рано от тебе, когато дойдеш и ти в другия свят, ще ме търсиш в рая, там ще бъда аз някъде из първите рядове. И наистина, първо той умрял, а тя няколко години след него. Щом се видяла в другия свят, тя веднага тръгнала да търси попа. Първо отишла в рая. Прегледала навсякъде, но не видяла никъде попа. Тя излязла оттам и тръгнала да го търси на друго място. Най-после отишла в Ада. И там го намерила. Като разглежда този анекдот, Мнозина се спират върху факта, че свещеникът не могъл да влезе в рая. Обаче аз се спирам върху факта, защо попадията, като могла да влезе веднъж в рая, трябвало да излезе оттам и да търси попа, когато най-после намерила Фада. Значи, раят за нея е нейният свещеник. Тя си казала, що моят поп не е в рая, и аз ще отида при него... Макар и фада. Питам, какъв е този рай, в който хората запазват помежду си същите отношения, каквито са имали и на земята? Не е рай това място, което е пълно с майки, бащи, попове, владици, патриарси и други. Между съществата на рая няма помено от такива отношения, каквито ние познаваме на земята. Ако запитате някога от жителите на рая, какво нещо е майка, баща, поп, учител, цар или какво и да е друго титулувано лице, той нищо не може да ви каже, защото тамошните отношения се различават коренно от отношенията между хората на земята. Когато се каже думата цар... Ние веднага се представяме лице с корона на главата, с особена мантия, а около него цяла свита от хора и войска. Когато се каже думата владика, ние веднага се представяме духовно лице с корона на главата, с особена мантия, с кръст и евангелие в ръка. Обаче във всички тия неща няма единство, вследствие на което цялото човечество живее в заблуждения. В науката... В литературата, в изкуството, в философията, в религията, навсякъде има заблуждения. Когато четем някоя драма или я гледаме представена на сцената, ние не се интересуваме толкова от актьорите, колкото от автора на тази драма. Драмата, която той е написал, определя неговата възраст, както и това дали е женен или не при какви условия е живял и при какви условия е създал своето произведение. После разглеждаме главните действащи лица в драмата, главните герои и виждаме как авторът ги поставя в трудни условия, които те не могат да издържат и в края на краищата се самоубиват. Тогава имаме вече трагедия. Кои са подбудителните причини, поради които героите трябват да умрат, казвате, такива са днешните условия на живота. Кое е по-добре? герой да умре или да остане жив? Когато героят умира, с това авторът иска да произведе по-голям ефект върху чувствата на хората, за да им въздейства. Когато героят умира, това показва някаква слабост, някаква животинска черта в характера му. Със смъртта на героя, вместо да повдигне чувствата на хората, авторът ги развръщава. Те привикват към убийства, към груби прояви, към насилие. Ако героят не би умрял, това ще подейства по-добре върху читателите на дадена драма или трагедия. Геройството на човека седи в понасене на всички мъчноти и страдания. Друг автор пък ще вземе един от героите си и ще го постави в положение на крадец. Ще открадне някаква голяма сума, за която ще го затворят, ще го оковат и така ще пролежи в някой затвор цели 20-30 години, след което ще излезе, без да се разкае. Питам. Каква цел преследва авторът с тази своя идея? Той иска да изнесе пред света лошите последствия от престъпленията но и това нищо не се постига. След всичко това престъпленията се увеличават, убийствата също. На съвременния свят трябва да се изнесат контрастите на живота. Тоест това, което днес е изгубено, което липсва, животът трябва да се изнесе в този вид, както е бил първоначално създаден в своята първична чистота и святост а не в неговия изопачен вид. В природата няма трагедия, няма и комедия. Комедията и трагедията са човешки измислици, човешки изобретения. Резултат на изопечения са живот. В природата има само драма и действия. Когато човек се намери в комично положение, това значи, че той не е попаднал в целта си. Когато пък се намери в трагично положение, това значи, че той не е предвидил нещата. Този човек се намира в положението на малкото дете, което иска да воюва с слон. Слонът сега приближава до него, хваща го с хобота си, повдига го из въздуха, пораздвижва го малко, после го сваля пак на земята, поглежда го снисходително и му казва, — искаш ли да воюваш с мене? Слушай, втори път. Не се и да правиш този опит. За сега това е само драма, но ако втори път пристъпиш към мене със своите глупости, драмата ще се превърне в трагедия. Що е драма в живота? Първия опит на малкото дете да се бори с слона, но се отегля назад. Що е трагедия? Резултат от настояването на малкото дете да се бори с слона. Казвам... В живота има само трагедия и комедия, а в природата само драма. Истинската драма, трагедия и комедия се извършва в самия човек. Той се блъска на тук, на там в живота и като се намери пред някакъв голям крах, замисля се и се произнася. Това е крайна несправедливост. Защо? Защото той. Или издига своят герой на положение, което не заслужава, или пък за известна грешка или престъпление го осъжда на смърт. Той отива от едната крайност в другата. Ако като излезе тази драма или тази трагедия на бял свят, ще се представя няколко пъти на сцената. Питам, какво допринесоха всички тия драми и трагедии за човечеството? Животът на съвременните хора не представлява ли действителни драми, трагедии и комедии? Техните герои не играят ли по-добре от актьорите на сцената? Къде ще намерите по-жива сцена и по-велики актьори от тези в действителния живот? Излезте на разходка по улиците на някой голям европейски град и на всяка стъпка ще се натъкнете на актьори от разни драми, трагедии и комедии. Обаче за в бъдеще, когато дойдат новите автори, които ще живеят закона на единството, понеже те ще разбират връзката между явленията в целокупния живот, техните герои никога няма да умират. Те няма да ги поставят пред тежки изпите, за които не са готови. Новия драматург няма да си поставя за цел да показва на хората, че животът е жесток, че в света съществува несправедливост и така нататък. Преди всичко, тежестта на живота, несправедливостта и ред отрицателни прояви в него са резултат от неразбиране на живота. Новият писател няма да поставя своя герой или своята героина на колене пред някоя жена или някой мъж да плачат, да им се молят за спасение, за милост. Не е било и няма да бъде това. Един обикновен мъж да спаси някоя жена, или една обикновенна жена да спаси някой мъж. Защо трябва един момък да пада на колене пред някоя мума и да я счита негова спасителка? Или защо трябва една мума да очаква някой момък да я спаси? Възможно ли е това? Докато момата е срещнала този момък, той може би най-малко десет пъти е окървавил ръцете си със свои жертви. Ще кажете, това е било някога, преди да се срещна този момък и тази мама. Не. Писателите трябва да изнасят на сцената само това, което съществува в действителност. Никой, никого не може да спаси, освен Бог. Казано е в писанието, че Бог направи човека по образ и подобие свое. Значи, той е душа, Излязла от Бога. Що ме така, тази душа не може да коленичи пред една мома или пред един момък и да очакват един друг спасението си. Бог спасява душите. Той пръв поръчва на хората да живеят в абсолютна чистота, за което е казано, само чистите по сърце ще видят Бога. Когато Давид искаше да съгради храм на Бога, Бог му каза. Ти не можеш да ми направиш храм. Твоите ръце са опръскани с кръвта на толкова жертви. Твоят син Соломон ще ми съгради храм. При това Давид беше приятел на Бога. Също така и Моисей, такъв голям законодател. И той не можа да влезе в обетованата земя. Днес всички писатели, проповедници, учени, философи на общо основание все учат хората и търсят начини, как да ги спасат? Всеки автор в края на книгата си ще спаси поне един човек. Казвам, който се наема да спасява, той трябва да спаси всички. Това значи истинско спасение. Във великата книга на природата е писано «Само Бог може да спасява». И при най-големите страдания и падения и при най-страшните грехове и престъпления, които човек може да извърши, божественото в него, великият драматург, който живее в душата му, казва ‒ не бой се, ще изплуваш от това състояние. Божественият глас казва на светиите, на праведниците ‒ работете, помагайте на страдащите, на слабите ‒ същевременно този глас говори и на грешниците. Пъплете нагоре! Казвам, всеки от вас трябва да има такова верою, което да го изведе на спасителния бряг. В какво вярвате, това е безразлично. Стига вашето верою да ви изведе на спасителния бряг и да ви крепи в живота. Ние вземаме думата верою в най-широк смисъл. Казвате, веднъж съм дошъл на земята, няма какво да правя, ще живея. Добре, ако можеш да живееш, ти разбираш смисъла на живота. Ако след 20 години умреш, ти се самозалъгваш. Нищо от това ще замина на другия свят. Ходил ли си друг път на онзи свят? Не съм ходил, но сега мисля да отида. Ти никога не можеш да отидеш там, където не си ходил. Христос казва... Излязох от отца си и при него се връщам. Той не отива на някоя непознато място, но отива там, откъдето е дошъл. Някой казва, аз ще отида в рая. Ходил ли си там? Не съм ходил. Щом не си ходил и сега не можеш да отидеш. Други пък казват за себе си, аз съм грешник или аз съм праведник. Питам, кога? И как научихте, че сте грешници? Или кога и как научихте, че сте праведни? Да мислите така. Това са човешки заблуждения, човешки изобретения. Ние наричаме грешник този човек, който не върши волята Божия. Праведник наричаме този, който изпълнява волята Божия. Думите праведник и грешник... Изразяват състояния, но не и качества на човешката душа. Когато хората казват за някого, че е праведен, с това те искат да представят, че в кръвта на този човек прониква това състояние, а не, че той изпълнява волята Божия. За друг някой казвате, този човек е много добър. Как проверихте това? Добротата не е нещо материално. Във великото единство на живота добродетелта не може да се ограничи само в един акт. Казвате, този човек е добър, защото ми даде пари. Добрият човек не дава пари. В друг случай казвате, моята майка е добра, защото ме роди. Добрата майка не ражда. Вие разбирате думата раждане в буквален смисъл. Истинското раждане подразбира да родиш дете, което никой не може да го отнеме. Могат ли да вземат детето ти? Това значи добиване, а не раждане. Раждането подразбира идея, която може да расте, в която ръка, глава или душа влезе тази идея, тя може да се разширява, да стане толкова велика че всеки, който се опита да я вземе, да я открадне, дълго време ще помни какво е направил. Казва се в писанието, роденото от Бога грях не прави. Хората пък казват, родили се човек на земята, все ще направи някакви грехове. Например, защо сгреши Адам? Той сгреши, понеже сам прекъсна връзката си с Бога.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 Ева на света. И тъй. Заключението, което може да се извади от тази мисъл е следното. Всяко нещо мяза на себе си. Всеки, който обича Бога и го познава, той работи за него. И тъй. Заключението, което може да се извади от тази мисъл е следното. Всяко нещо няза на себе си. Всеки, който обича Бога и го познава, той работи за него. Онзи, който не обича Бога и не го познава, той сам се отделя от него и казва. Знаете ли какво аз мога да направя? Кажеш ли, че ти сам можеш да направиш нещо? Ти си заченал Ева. Това е начало на злото. Когато дойде изкусителят змията пред Ева, тя не отиде при Адам да се посъветва с него, как да постъпят, но сама реши въпроса, като каза, аз мога да разполагам със себе си, както искам. Адам от своя страна си каза, мене жена ми трябва. Ева пък каза, мене учител ми трябва. Тя взе от плуда, който и предлагаше учения човек, яде от него и даде Адам да го опита. И двамата ядоха от забранения плод и сгрешиха. По този начин те скъсаха връзката с Бога, заради което Бог каза, аз решавам сега и двамата заедно да излязат от рая. Това е станало не само във времето на Адам и Ева, но и днес. Всеки момент става. Всеки човек е поставен на първо време в рая, където Господ го пита... Като мене ли искаш да живееш, или като животните? Той отговаря. Аз не мога да живея още в новия живот. Как може да се живее без ядене, без пиене? Аз не съм готов още за духовен живот. Казвам. Яденето, мисълта, работата, не е нещо материално. Днес хората умират, защото ядат по физически начин. Ако приемаха храната си по духовен начин, те щяха да живеят в закона на безсмъртието. Човек, който пие вода по духовен начин, той никога не ожеднява. Така приятета вода от организма, тя представлява жива вода, която и иде от извора на вечния живот. Как ще се постигне това? Чрез положителна, силна вяра. Някои казват... Ако вършим постоянно волята Божия и раздадем всичко на бедните, какво ще стане с нас? Как ще се справим с всички хора, които ще се трупат около нас, да им се дава нещо? Питам, как се справя, касиерът на банката с хората, които идват при него за пари. Той дава пари само на онези от тях, които имат някакъв документ, чек или полица, с които ще удостоверят, че имат право да получават пари от банката. Но у нези, които нямат никакъв документ, Касиерът казва, за вас няма пари. Ама как така, за Бога, дайте ни нещо. Дайте си чека. Нямаме чек. И без чек може да ни дадете нещо. Толкова пари имате. Наистина, имам много пари, но те са на банката. Аз разполагам с тях, но и отговарям за тях. Смисълът на живота не седи само в това, да правим добрини. Някой казва, човек трябва да бъде добър. Главната задача в живота не седи в това да бъде човек добър, но да изпълнява волята Божия. Задачата на човека не е да бъде той учен, но да се стреми към истинското знание, да разбира разумните закони на живата природа и да ги прилага правилно в живота си. Човек може да знае... Много теории за светлината, но това още не значи, че той знае законите на светлината. Съвременната наука казва, че светлината се образува от трептенията на етера и образува известен брой трептения в секундата. Казвам, светлината не се образува сега, тя вечно съществува. Това, което наричат трептения на етера, то не е нищо друго, освен... Отражение на самата светлина. Казва се в писанието, че Бог живее в вечна, непрестъпна светлина. Тъй, щото светлината и топлината съществуват вечно. Това, което считат трептения, вибрации на светлината и топлината, те са техни отражения. Вибрации съществуват само в отраженията на телата и на предметите. Каквито са познанията на съвременните хора за светлината и топлината, такива са и за любовта. Вследствие на това някой казва, аз не мога да любя всякога, че ти никога не си любил и не можеш да любиш. Човек сам по себе си не може да люби. Люби ли той? Това се дължи на вътрешното единство, което съществува в този момент. Както в Него самия, така и между всички хора. Когато дойдем до това вътрешно единение, само тогава ние ще почувстваме какво нещо е любовта. Това, което днес хората наричат любов, то е сянка, отражение на любовта. Ама слънце ни грее. Там, където ви грее това слънце, то е място на страдания. Някой казва, горя от любов. Щом гориш от любов, ти не живееш в Божията любов. Ти си изпаднал в областта на вечния огън, за който се говори в писанието. Казано е там, ще ги изпратя в вечния огън. Това се отнася за онези хора, които не вършат волята Божия. Те сами определят своето бъдеще. Съвременния свят е пълен с заблуждения, с противоречия, следствие на което в съзнанието на хората се явява голяма тъмнина. И за това някой казва – тъмнина е в ума ми. След известно време казва – светна ми, светлина имам. Когато тъмнината и светлината се сменят лесно в мозъка на човека, това показва, че месълта му не е хармонична. Ако човек под влиянието на някое тъмно състояние в мисълта си рече да отмъсти някому, това показва, че той не може да се владее. Казвам, има един правилен, разумен начин, по който човек може да отмъсти някому или да му направи добро. Кой е този начин? Начинът на любовта. Сега ние седим и размишляваме. Ние ли трябва да отидем при изворът. Или той трябва да дойде при нас. Ние. Жадните ще отидем при извора. Достатъчно е само да ни покажат мястото на този извор. Ние ли ще отидем при хляба, или той ще дойде при нас. Ако сте гладни. Вие ще отидете при хляба. Ние ли ще отидем при светлината, или тя ще дойде при нас. Ако сте слепи. Вие ще отидете при светлината. Слепият има нужда от светлина. Следователно, ние, разумните хора, трябва да отидем при любовта, а не тя да дойде при нас. Не чакайте Господ да дойде при вас, но вие идете при него. Мнозина очакват да слезе Господ на земята, както някога е слизал. Затова го търсят в Ерусалим или друга ден, някъде. Ходят по стъпките му. Да не намерят нещо от него, но всичко отива на празно. Казвам, ако Бог е слизал на земята, грехът не би съществувал. Там, където Божият крак е стъпвал, грях и престъпление не може да се извърши. Ще кажете, писано е, например, че Бог се яви на Моисей, в Синайската гора, и там му говори. Когато Бог говори с Моисей, Моисей не остана на Синайската гора, но се дигна в една по-висока сфера. Тези и много неща още не са писани в Библията, вследствие, на което хората я тълкуват буквално и изпадат вред заблуждения. Някои казват, че някогашният рай бил някъде в Мала Азия, дето текли четири реки. Кои са тези реки? За двете от тях предполагат, че са Тигър и Ефрат, а ни другите две реки кои са. Обаче тие четири реки съществуват в човешката душа. Там съществува и раят. Но за да влезе човек в него, той трябва да дойде до пълно вътрешно единство в себе си. Дойде ли до това положение? Всякакъв страх... Всякакво безпокойство ще изчезнат от него. Казвате, тогава в какво трябва да вярва човек? Че когато той се домогне до науката на вечния вътрешен мир, всички въпроси, които днес го смущават, ще се разрешат. Когато на съвременните хора се говори за Божията истина, те казват... Какво ще стане с нашата търговия, наука, религия, както и с нашите закони? Всичко това ще се стопи, както снегът се топи от слънчевата светлина. Снегът е потребен за житното зърно само през зимата, като временна горна риза, да го предпази от студа, да не измръзне. Дойде ли обаче пролетта? Земята трябва да се освободи от снега и да каже, Господи! Благодаря ти за услугата, която ми направи до сега с тази бяла дреха. Отнес нататък, нека слънчевите лъчи действат върху мен, да поникне новия живот, който се скрил в недрата ми. Мислите ли, че човек може да влезе в Царството Божие със своите заблуждения? Не. Всички заблуждения трябва да се ступят, всички нечистоти да изгорят, и да остане само чистото семе. Което е вложено в човешката душа. Само по този начин човек може да бъде свободен. Казвате, как трябва да живеем тогава? Какво ще стане с нашия живот? До сега ние още не сме живели както трябва. Ние се движим още в рамките на робския живот. Човек сам е изковал веригите, оковите на своя живот. И той сам трябва да се освободи от тях. Вървея един ден из града и срещам два левенти момака, млади, здрави. Единия от тях върви напред, едва влачи краката си, окован в тежки вериги. Оковите дрънкат и той си мисли: Няма какво, ще страдам за правото. Не страда за правото този човек. Когато апостол Петър беше окован в вериги и затворен, дойде при него ангел Господен, разкова веригите и му каза Стани и излез вън. Така става с всеки, който страда за правдата, за Божията истина. Другия млад човек върви назад, с пушка в ръка, пази първия да не избяга. И той върви и си мисли: Какво да правя? Не ми е приятна тази работа, но такава е длъжността ми. Все по някакъв начин трябва да се прехранвам. Питам, как трябва да постъпват хората, ако се ръководят от законите на любовта? Сега единият счита, че е достоинство за него да носи пушка и затова казва, предпочитам да нося пушка, отколкото да вярвам в такива глупави идеи. Вторият казва, предпочитам да нося тези тежки окови на краката си, отколкото да се откажа от своите идеи. Всеки човек, който иска да властва над другите, той създава окови за тях. Но няма да се мине много време. Утре той сам ще изпадне в това положение да опита тежестта на оковите. Светът е колело, днес е свободен, утре ще те ограничат и обратно. Днес ограничават идейните хора, утре ще ги освободят. Обаче това освобождение е временно, един ден пак ще им турят букаите, да не бягат. Казвам, по този начин светът не може да се поправи, изисква се да стане коренно, вътрешно преобразуване в разбиранията на хората. Ако отидете при някой съвременен свещеник или проповедник или учител, и говорите с тях за страданията, за мъчнотиите в живота. Те ще ви кажат, такава е волята Божия. Не, волята Божия не е да страдат хората. Това е резултат на тяхната воля. Казвате, волята Божия е българския народ да воюва. Не, Бог желае българския народ да расте и да се развива, а не да се убива. Кой даде душата на българския народ? От кога българите се нарекоха българи? По какво се отличава българинът, например, от англичанина? Има нещо, по което се различават. Както българинът, така и англичанина, така и всеки индивид, всяко семейство, всяко общество и всеки народ, изпълнява волята Божия по свой специфичен начин. Всеки народ ще има Божието благословение до дотолкова, доколкото той върши волята Божия. Отклонили се от този народ от правия път и престане да изпълнява волята Божия, той започва вече да кове своето нещастие. Нещастието му ще представлява нещо подобно на епидемия за народа, ще се разпространява от човек на човек докато целият народ се намери под неговия натиск. Страшна ли е тази епидемия? Днес хората се плашат от всяка епидемическа болест, а не се плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези болести. Когато някой човек заболее от инфлуенца или от друга епидемическа болест, той вика десет да души доктори да го лекуват, а когато върши някакво престъпление, не вика нито един лекар. Когато някой човек замисли да върши престъпление, нека предварително повика при себе си десетки да на души, било лекари, свещеници или свои близки и приятели, и да им каже: слушайте, аз съм намислил да извърша едно престъпление. Какъв съвет ще ми дадете? Трябва ли да го направя или не? Ако трябва да го направя, какви мотиви ще ми представите? Ако не трябва да го направя, също искам да се обосновете. Сега, като се яви инфлуенца, всички стават на крак. Репортерите пишат във вестниците, лекарите обсъждат въпроса в заседания, че се явила особен род инфлуенца с много смъртни случаи и така нататък. Казвам, инфлуенцата иде с цел да отнеме излишния балас от човешките умове и сърца. Тя представлява ангел-хранител за страдащите души. Иде да отнеме част от непосилния за тях товар. Едно стадо, един пастир. Сега управниците казват на своя народ, вие ще бъдете стадото, ние пастират. Питам, какъв е този пастир, който сам даре кожите на овците си. За такъв род хора Христос казва, Крадецът не иде освен да краде за коли и погуби. Как е възможно добрият пастир да поставя своите овце, своите герои в драматично и трагично положение да умират? Хората, като гледат отвън тези сцени, разчувстват се, извадят кърпичките си и плачат. Интересно е наистина, когато хората отиват в театър, плачат. Когато гледат как техните брати и сестри страдат в живота, за тях никой не плаче. Казвам, това, което става на сцената, много лесно може да се измени. От автора на драмата зависи, какъв ще бъде краят на неговите герои, от него зависи да подпише или да отмени смъртната присъда на героите си. Реши ли да прости на своя герой, да отмени смъртната присъда, той превръща своята трагедия в драма, без да знае някой за това негово решение. Най-напред героят се осъжда на смърт, но после да заповед от царя да спрат изпълнението на пресъдата и да ревизират делото. След ревизия на делото, осъдените на смърт се амнистират и публиката тържествува, ръкопляска и си отива по домовете доволна и облегчена. Питам, когато Господ ви е поставил пред известни мъчноти и изпитания в живота, вие изигравали ли сте ролите си, както трябва? Господ ви е поставил пред най-малки изпитания, но вие и тогава сте отстъпвали. Може ли да минавате за герои при такива положения? Обаче срещате десетки, стотици и хиляди такива хора, които носят кръст за храброст на гърдите си и вървят, надуват се, минават за герои. Истинският герой е само онзи, който никога не се подкупва, никога не се съблазнява. Изпитания, съблазни ще дойдат, но героят нито се подкупва, нито се съблазнява, нито се съкрушава. Някой казва, влязох в еди, кое си общество, но никой не ме почита. Ако очаквате почет от хората, вие се лъжете. Проследете цялата история и вижте, кой министър, кой държавник е бил до край почитан и уважаван от своя народ. И най-добрият човек да стане министър, веднага ще почнат да го подозират, да се съмняват в него и той няма да издържи. Ще се подхлъзне и ще върши работи, каквито никога не е мислил. За кратко време той ще измени своя характер. Религиозните хора пък. Свещениците и проповедниците от своя страна, като гледат какво се върши в обществения и частния живот на хората, казват, ние се занимаваме с небесни и с духовни работи, а хората на земята живеят, както намират за добре. Не. Земният живот е божествен и никой няма право да живее, както той намира за добре. На човека е дадено право да върши волята Божия, да работи. За освобождение от смърта, отретни щастия и мъчения. Това е задачата на всеки човек, който е дошъл на земята и той трябва правилно да я разреши. В живота на съвременните хора срещаме страдания, заболявания от различни болести и какво ли не още, но малцина се спират върху причините за тези аномалии в живота. И за това... Когато и да срещнете, ще чуете да казва «Аз пиша нова драма» или «Аз съчинявам ново музикално произведение». Казвам «Задачата на новата драма е да не поставя своите герои в положение да умират. При това героят на новата драма трябва да представлява идеален тип. Човек със свещен глава, с добре развити гърди, с хармонично тяло». С правилни движения и без да е богат, където влезе, все добро да прави. Мнозина мислят, че Христос бил беден, нямал къде глава да подслони. Това е защото хората не го оставили на мира. Ще кажа, че Христос нямал къща. Защо му е къща? Може ли да бъде беден този човек, който е в състояние да нахрани пет хиляди души с пет хляба и две риби? Може ли такъв човек да няма подслом? Христос в лодката спа много добре. Той нямаше нужда от пружина. Само болните хора се нуждаят от пружина на леглото си, меко да име. Започнат ли да ви завиват с много меки, топли и органи и да ви поставят на пружина, да знаете, че сте тежко болни и ви чака и нещо по-лошо. Казвам... Във всеки човек трябва да се роди една свещенна идея за Бога, да каквото намисли да върши, да се запита, какво мисли Бог за тази работа, дали е добра или не. Днес всеки мисли какво ще кажат хората за него, а не какво Бог ще каже. Срещна ли ви някой и казва, ти си глупав човек, за нищо не си способен, вие започвате да се безпокоите, да се тревожите. Не се тревожете, но вие пък запитайте този човек. Ако аз, според теб, съм глупав човек, ти как ще докажеш своята разумност? Можеш ли да нахраниш 5000 души с пет хляба, както направи това Христос? Не е разумен този човек, който има богатства и къщи, а мисли, че се е осигурил. Разумен е само онзи човек, който може да прави делата на Христа. Да лекува болни, да възкрасява мъртви, да отваря очи на слепи. Срещам някой беден човек, който се оплаква, че нямал никакви приходи в живота си. Казвам, твоите приходи са вложени в живота, който Господ ти е дал. Ти трябва да вярваш този жив Господ и всякога да говориш истината, не мога да говоря истината. Не можеш да говориш истината, защото не искаш. Човек, който търси истината, той може да се освободи от заблужденията в своя живот. Той трябва да съзнае в себе си, че в света съществува само един велик учител, който посочва на всички хора пътя на истината. Думите на този учител са сила и мощ. Съзнае ли човек че само една истина съществува в света, после той ще съзнае, че има само една мъдрост, една любов, една правда, една добродетел и един живот. Съзнае ли това, той ще бъде в сила да се освободи и от всички заблуждения. Някой ще каже, а мяко се разболея. Болести не съществуват във великия живот, те са човешки изобретения. Този живот е един и същ във всички свои прояви и се явява като условие за развитието на човека, докато той намери истинската среда, в която животът не се променя. Тази разумна среда е любовта. И когато Христос казва Аз съм пътят, истината и животът, той подразбира онази среда, в която човек може да намери... Своя възлюбен. Дойде ли човек до това положение? Всичко в него оживява. Той болести не познава. Външните условия не го възпрепятстват. Мъчнотиите не го спъват. Страданията не го обесърчават. На всички услужва без възнаграждение. За това нито се пазари, нито се цани. Такъв човек, Мяза на онзи японски принц, за когато ще ви преведа следния пример. Един японски принц се заинтересувал от живота на американците и силно пожелал себе си да го изучи отблизо. Как ще му се отдаде такъв случай, не знаел, защото между американците и японците не съществували приятелски отношения. Най-после той се натъкнал на месълта да стане слуга в някое американско семейство, за което проведението му помогнало. И наистина, той стана слуга в едно американско семейство, където изпълнявал работата си отлично. Каквото му заповядала госпожата или другите членове от семейството, той всичко изпълнявал точно, навреме и безукорно. В свободното си време той отварял Евангелието и четял. Госпожата забелязала това и казвала на домашните си. Нашият слуга често отваря една малка книжка и чете от нея нещо. Но нищо от това, защото като работник, като слуга, той е незаменим. В края на месеца госпожата пожелала да му плати. Обаче той и казал, Много ви благодаря, аз не искам пари. Това, което научих тук, ми е достатъчно възнаграждение. Едва сега госпожата разбрала, че техния слуга е човек от високо произхождение, дошъл между тях с цел да придобие известна опитност. С това искал да каже, аз не се нуждая от пари. Те са само за дребнави хора, за хора без убеждения. Някой става министър или учител, или чиновник, за да му платят. Царският син обаче, като душа, която съзнава единството си с Бога, не се нуждае от пари. Това се отнася до идейните хора. А обикновенните хора нека работят както разбират. Аз не говоря за буквата на нещата. Когато извършиш някаква работа или някаква услуга идейно и те платят за това, ти можеш да вземеш парите. Но важното е, като вършиш тази работа. Да нямаш нито в душата си, нито в ума си или в сърцето си някаква мисъл или някакво желание да ти платят. Върши всичко идейно, безкорисно, тъй когато ти плащат или когато не ти плащат, да си готов, да не се смути духът ти. Казвам, идейната, безкорисната работа с нищо не се изплаща. Как ще се изплати българския народ за моята 20 годишна работа сред него? Цели да се продадат българите, пак не могат да ми се изплатят. Пък и аз не искам нищо за своята работа. Единственото нещо, което бих желал от българите е да се научат да служат на Бога, да го обичат, да бъдат разумни и да обикнат истината. Могат ли да направят това? И аз ще бъда радостен, че след като съм проповядвал толкова години истината, българите са ме разбрали. Що се отнася до въпроса как ще се прехранвам и какво ще ям, това е най-лесната работа. Аз не се нуждая от много храна. Щом искам да хапна нещо, ще отида при едно орехово или ябълково дърво и ще го попитам, позволяваш ли да се избера няколко от твоите плодове? Щом ми позволят? Ще си избера два-три ореха или две-три ябълки, и то от най-хубавите от цялото дърво. Аз не ям всичко. Малко ям, и то най-хубавото, най-чистото. Казвате, че някоя ябълка или круша, например, е родила много плодове. Плодовете може да са много, но всички не носят благословение. Има известни моменти в живота на плодните дървета. Когато, ако те родят, плодовете им носят благословение. Има моменти пък, когато плодовете на дърветата носят смърт за човек. Само безсмъртният човек разбира, кое е смъртно и кое е безсмъртно. Човек, на когато очите светят, като види месо, той не може да намери Бога. Този човек няма съзнание за нещо високо, за нещо идеално в живота си. Мнози намислят, че и да едат месо, пак могат да бъдат духовни, морални и добри хора. Ако е така, тогава и вълкът може да каже, аз ще ям овце и пак ще бъда добър. Това не е философия. Разумните хора казват, великата философия на живота седи в единението. Който живее според тази философия, той трябва да служи на Бога. Даром. Да служиш даром, това не подразбира да служиш безплатно. Да ти се плаща, това подразбира смърт. Даром да работиш, това подразбира живот. Да получаваш нещо живо, което носи в себе си живот. Някой ми работи даром, това значи той ми работи от любов и аз му се отплащам с любов. Той ми работи с живот и аз му се изплащам с живот. Тази мисъл трябва да държите в умовете си, ако искате да бъдете свободни, да имате подем в живота си и да станете герои. Щом постигнете това, каквито страдания и мъчноти да дойдат в живота ви, вие ще кажете, не се плаша от тия неща. Някой казва, аз не съм ял цели три дена. Само три дена не си ял. Той е малко. До 40 дена колко още остават? Когато човек пости 40 дена, той преодолява физическите условия, издига се в по-висока сфера. Щом се издигне в тази сфера, и хлябът ще дойде. Така беше и с пророк Илия, който прекара известно време при потока Херит където враните му носиха храна. Реши ли човек да изпълни волята Божия, той ще има една велика опитност да провери Божия закон като реалност в света. Всеки, който е изпълнил волята Божия, имал опитността и ангел да го посети. Пък и сам Бог ще го посети, който е имал такава свещена опитност той не се е хвалил с нея пред хората. Трябва ли чешмата да разправя на хората, къде са нейните извори? Какви са изворите й? Това се вижда от самата вода. Всеки човек трябва да носи в себе си една свещена идея, която да внася в него мир и доволство. Това са истинските герои, от които света днес се нуждае. Какви са съвременните хора? И учени? И прости всички се плашат. Казват, някаква особена инфлуенца се явила. Какво от това? Пийте гореща вода, яжте варени картофи и не се бойте. Благодарете, че е дошла тази инфлуенца. Тя е дошла и ще се замине. Ама сиромашията дошла. Какво по-хубаво нещо от сиромашията? Ама богат да съм. По-тежък товар от богатството има ли? Всичко в света е хубаво, но за разумния човек, за глупавия човек, всичко е спънка. И ще бъде едно стадо и един пастир. Това значи, всеки човек трябва да има само един учител. Само една свещенна идея, нищо повече. Има ли единство в душата си, той ще намери къде живее човекът. Някога човек намери истината и скоро след това се отдалечи от нея. Защо? Защото хората се заблуждават едни други. Обаче човек трябва да бъде герой. Духовното иде вече в света, Затова бъдещите писатели, музиканти, поети, драматурзи трябва да внесат този духовен елемент в своите произведения. Докато човек се вдъхновява от материални работи, той върви още в обикновения път на живота. Види ли обаче реалното, познае ли Бога, той става мощен, силен човек. Той се вдъхновява вече от идейното, от великото и красивото в живота. Ако е поет, неговото перо свети и лъче изпуска живи, мощни слова. Когато напише едно стихотворение, той няма да пита хората, дали го харесват или не. Но ще извика един сляп човек и ще му каже. Ела да ти прочета моето първо стихотворение. Той чете. Един бог... Един учител, една любов, една мъдрост, една истина, една правда, една добродетел, един живот. Само проявената, всеобемаща любов в живота е Божията любов. Щом слепие чуя тази поезия, очите му ще се отворят, това значи поезия. Съвременните поети четат своите произведения на слепите, но очите им не се отварят. Ако поетът прочете едно твое стихотворение на някого и след това той вземе пушката си и отиде да се бие, това показва, че стихотворението го е ослепило, внесло е тъмнина в съзнанието му. Обаче ако след прочитането на стихотворението този човек се откаже от желанието си да се бие, да отмъщава, да прави зло на хората и тръгне да помага на своите брати и сестри, да разраве погребените хора в материалния живот. Това стихотворение му е дало светлина, отворило е очите му. Защо всички хора да не проповядват, да не възпяват тази велика истина? Питам. Де са унези българи, които са живели преди хиляди години? И какво ще стане с сегашните българи, например, след сто години? Казано е в писанието. Само онзи човек, онзи дом, онова общество и онзи народ ще влязат в Царството Божие, които познават Бога и му служат. Царството Божие не е извън вас, то е вътре във вас. И Изпитанията, страданията, мъчнотиите, съблазните ще дойдат в света, но праведният човек не се смущава от това. Този човек мяза на кораб всред океана, блъскан от хиляди и милиони вълни, но в края на краищата той ще пристигне благополучно на своето пристанище. Блъскането, клатушкането, което съвременните хора изпитваме, се дължи на това че ние минаваме със своите кораби през една водна зона на живота. Няма да се мине дълго време и нашите кораби ще спрат на пристанището, където ще кажат на всички пътници «Хайде, излезте вече вън от парохода». Като стъпим на служата, ще вземат билетите ни и ще ги проверят. Щом видят, че някой човек не е разбрал какво. Че има само един бог и един учител, ще го изпратят на друго пристанище, в друг кораб, отново да мина през океана. После пак ще спре на някое пристанище, където повторно ще прегледат билета му. Докато човек не възприеме идеята, че има само един бог и един учител в света, много люшкания, много повръщания ще има в неговото пътуване. Няма по-велико нещо от това, да намери човек свещеното място на своята душа. Да знае, къде се намира той и къде живее. Да намерите себе си. Това е свещен момент в живота на човека. Да се види човек. Това е епохален момент в живота му. Външното, което виждате, не сте вие. Вие се оглеждате в огледало. Гледате очите, носа, лицето си. Но това не сте вие. Това не е истинският човек. Някога очите ви са тъмни. Това зависи от разположението на стомаха ви. Някога очите ви са светли. Това пък зависи от състоянието на вашия мозък. Това са иллюзии. Само един свещен момент има в живота на човека, когато той може да види душата си. Когато той може да види Себе си. За този момент именно ви говоря аз, като велика реалност в живота. И в писанието е казано, човек трябва да потърси себе си и да се намери. Някой път ви отслабне ръката или крака, но не се безпокойте, това не сте вие. Търсете себе си и като се намерите, направете връзка. С първичната причина, която ви е пратила на земята, и ще видите, че между Бога и вас никакъв клин не може да влезе. Всеки човек представлява звено, брънка в великата верига на живота. Съзнаете ли това, вие ще се освободите от кошмарното, от сънното състояние, в което се намирате? Сега вие се чувствате като отделени от майка си и от баща си. Това са иллюзии на живота. Казвам, съзнанието на човека трябва да се пробуди, за да намери себе си, своята душа. Само по този начин той ще се проникне от онова велико чувство на любов към Бога. Само по този начин той ще прояви любов и към своите ближни и ще започни правилен живот, а не живот на нови драми и трагедии. В новия живот няма драми и трагедии. Трагедията е резултат на греха, драмата и избавене от греха. А комедията е смешна страна в живота на унези хора, които наново грешат. Последните са Санчо Пансовсите в света. И ще бъде едно стадо. И един пастир. Пожелавам на всички да намерите вашият учител. Един е учителят, който носи истинското знание. Той има много проявления в света, но по същина е само един. Намери ли човек един от моментите на неговото проявление, едновременно с това, той ще намери и себе си. Законе. Като намериш Бога, ще намериш и себе си. Като видиш Бога, ще видиш и себе си. И обратно. Като видиш себе си, ще видиш и Бога. Да видиш Бога, да видиш и себе си. Този е най свещеният момент в живота на човека. За този момент именно човек живее. И тъй Поздравлявам всички, които са видели вече Бога и себе си. Поздравлявам и у които скоро ще видят Бога и себе си. На уния, на които предстои в далечно бъдеще да видят Бога и себе си, пожелавам търпение да дочакат този момент. Затова и в писанието е казано Само чистите по сърце ще видят Бога. Беседа от учителя, държана на 23 януари 1927 г. в град София.